Тепер він був вільний від самого себе. Він усього доможеться, бо не спинятиме себе перед сторогами. Це незручно, нечесно. Бо що подумають люди? Все дозволено, що собі на користь. Справді чому він, вчинивши один нечесний крок, не може зробити другого, що набагато легший, ніж перший, а третій легший, ніж другий, а четвертий знову криниться з корбою. А знову чорна прірва, де навіть зорі не блимають. Цього разу Хаблак відсохнувся, аж застогнав, крутнувся на постелі обличчям у подушку. «Болить щось?» – прошепотіла Марта, вкладаючи дочку в ліжко. «Болить!» – видихнув по хвилі Хаблак. «Спливає ніч. Ось ось почнеться день моїх героїв. Небалом над сонною трехівкою зійде сонце, Вірі тумани зарожевіють у березі, попливуть червоною віхолою до неба, розквітнуть тросини на кущах, павутиння в бур'янах біля книгарні заіскриться, заскрипить криничний журавель, Іван дістане відро свіжої води, а в голубих хвильках плаватиме листя вишень. А вночі порубки верталися з гулів, шматували ягоди, листя в колодязь натрусили. За п'ять тижнів до смерті стаєш ліриком і починаєш розуміти, скільки втрачаємо йду чисті освіту. День починається для моїх героїв. Тільки моє гужви сонце сідає, обіцяючи вічну ніч. День. А випадковість чи перст долі. Але до якого б гурту я зараз не втрапив, одразу розмови про смерть починаються. Ось і невіру прикмети. Сьогодні завідувачка нашою читальною розповідала випадок із сином. На сутінки, у Вітальні зібралася сім'я, телевізор дивляться. Раптом прочиняються двері. На порозі в холодних голубих тінях од екрана семирічний хлопчик. І голосне відчайне. «Ламуню, я теж колись помру!» Вітальня мовчить. Чим утішиш? Він зрозумів ту мовчанку. І в сльози, в крик. Збиралися лікаря викликати, нервовий приступ. З тиждень сам спати боявся, тільки за материну руку тримався, потроху минулося. Я не пам'ятаю, що у дитинстві про смерть думав. Брешу. Певний час був переконаний, що в мене сухоти. Але це несерйозно. Після лекції про тубуркульоз, що її читала районна лікарка. Тоді мене лякала навіть не смерть, а сама хвороба. Доведеться на людях плювати в хустинку, покладуть до лікарні, колотимуть. Правду кажучи, я до цих недавніх днів не міг уявити, що мене колись не стане. Можливо, я надто товстошкірий, нерви міцні. Тобто, теоретично, я знав, що всі смертні і що я, на жаль, теж але смерть відступала в туманну безвість. І на думку не спадало, що через 5, 10, 20, навіть 50 років світ для мене згасне. Коли купляв мотоцикл, був переконаний, що їздитиму на нім доти, доки не зістариться. Зводив у думках на місці старого тещеного новий будинок і думав, що років через 30, або і раніше, доведеться ще новіший будувати. Довше він не витримає. Речі були смертні, але я безсмертний. А зараз це найбільше дратує. Коли б разом з нами гинули речі, і нам би легше вмиралось. Але ж ні. Той дурноверхий погріб, чи його майже власноручно змурував і так пишався, стоятиме щонайменше півстоліття, ковтаючи в своє ненажерливе нутро картоплю, буряки, квашеню, молоко, сири, всіляку живність. А вони за півтора місяці черви точитимуть. Коли б лише це, я гірше перечуваю. І тут нікому не дорікнеш. Мене трохи часу по моїй смерті, чужі руки візьмуться за важіль швидкостей мотоцикла. Переведуть на нейтральну, втикнуть ключа, шморгнуть ступнею, і мотоцикл покірно повезе іншого. Не будеш, дружина, вічною вдовою, життя є життя. І інший ходитиме подвір'ям. Братиме воду з колодязя, якого я викопав, а ви не човгаєте аж на вулицю. Сидітиме в альтанці, котру я стеслював.